ESEKIEL Kapittel 1 Og det skjedde i det 30 året, i den fjerde månden på den femte dagen i måneden, mens jeg var midt iblant de landflyktige ved Kebarelven, at himmelene ble åpnet, og jeg begynte å se syner fra Gud. På den femte dagen i måneden, det vil si det femte året av kong Jehojakins landflyktighet, kom Jehovas ord utrykkelig til ESEKIEL, sønn av Busi, presten, i kalderenes land ved elven. Og på det stede kom Jehovas hånd over ham. Og jeg begynte å se, og se, det var en stormvind som kom fra nord, en stor skymasse og flimrende ild, og den var omgitt av ett klart lyskjær, og i den smitte viste det sig noe som så ut som elektrum i ildens midte. Og i den smitte viste det seg noe som lignet fire levende skapninger, og slik så de ut... De lignet mennesker av jord, og hver hadde fire ansikter, og var av dem fire vinger. Og deres føtter var etterføtter, og deres fotsåler var som en kalvs fotsåle. Og de skinte som med gløden av blankpolert kobber. Og det var menneskehender under deres vinger på deres fire sider, og alle fire hadde de sine ansikter og sine vinger. Deres vinger rørte ved hverandre. De ventet sig ikke når de gikk, hver av dem gikk rett frem. Og når det gjelder hva deres ansikter lignet, så hadde alle fire et menneskeansikt med et løveansikt til høyre, og alle fire hadde et oksansikt til venstre. Alle fire hadde også ett ørneansikt. Slik var deres ansikter. Og deres vinger var brett ut og vent oppover. Hver av dem hadde to som rørte ved hverandre, og to dekket deres legemer og hver dem gikk alltid rett fram. Hvor som helst ånden ville gå, dit gikk de. De ventet sig ikke når de gikk, og når det gjelder hva de levende skapninger lignet, så var deres utseende som brennende, glødende kull. Noe som så ut som fakler, beveget seg frem og tilbake mellom de levende skapninger, og illen lyste klart, og ut av illen gikk det lyn og når de levende skapninger gikk ut og kom tilbake, så det ut som lyn. Men se fortsatt å se på de levende skapninger, se, da var det et hjul på jorden ved siden av de levende skapninger, ved de fire ansiktene til hver enkelt. Hjulenes utseende og deres konstruktion var som gløden av kryss og litt, alle fire var helt like. Og deres utseende og deres konstruktion var som om et hjul var midt i et annet hjul, når de gikk, gikk de på sine fire respektive sider. De vendte seg ikke i en annen retning når de gikk. Og deres hjulringer hadde en slik høyde at de inngjöt frykt, og hjulringene var fulle av øyne hele veien rundt på dem alle fire. Og når de levende skapninger gikk, gikk hjulene ved siden av dem. Og når de levende skapninger ble løftet opp fra jorden, ble hjulene løftet opp. Hvor som helst ilden ville gå, dit gikk de. I det ilden ville gå dit. Og hjulene ble løftet opp rett ved siden av dem, for den levende skapning sånn var i hjulene. Når de gikk, gikk disse, og når de sto stille, sto disse stille. Og når de ble løftet opp fra jorden, ble hjulene løftet opp rett ved siden av dem, for den levende skapning sånn var i hjulene. Over de levende skapningers hoder var det noe som lignet en utstrakt flate, lik glansen av ærefryktingyttende is, utspent over deres hoder der oppe og under den utstrakte flaten var deres vinger rette, den ene mot den andre. Hver enkelt hadde to vinger som dekket deres legemer på den ene siden, og hver enkelt hadde to som dekket deres legemer på den andre siden. Og jeg hørte så lyden av vingene deres, en lyd som har store vannmasser, som lyden av den almektige, når de gikk, lyden av tumulter, som lyden av en leir. Når de stod stille, senket de sine vinger, og det lød en røst over den utstrakte flaten som var over deres hodet. Når de stod stille, senket de sine vinger. Og over den utstrakte flaten som var over deres hodet var det noe som så ut som safirstein, noe som lignet en trone. Og på det som lignet en trone var det noe som av utseende lignet et menneske av jord oppå den der oppe. Og jeg fikk se noe som lignet gløden av elektrum, noe som så ut som ill inne i det. Hele veien rundt, fra det som så ut som hans hofter og oppover. Og fra det som så ut som hans hofter og nedover, så jeg noe som så ut som ill, og han var omgitt av et klart lyskjær. Det var noe som så ut som buen som kommer i en skymasse på en dag med øserein. Slik så det klare lyskjæret ut hele veien rundt. Det så ut liksom Jehovas herlighet.» «Da jeg fikk det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg begynte å høre røsten av en som talte.»